منظومه <مزورمت> البیقونیه نسبته لیکا حاوی محمد البیقونی تا او دا طالبانو کزداویم چې پسرو در باندې اوری کله شنو کم ده سره د اختصار نه چې پدې کې کوم جامعیت ته ان شاء الله تاسو بو وګورئ سره کې اورو سبق ده بسم الله تعوذ بالله بسم الله احمد دروسهات اق اختلافات دیو خپل یو توي استرا پوری مولیاں چې کوم له طالبان څخه مشغوله کوي کنه موږ نه تنه خلاص هغه یې تم پرې خوم سید ابدا وبالحمد شو کوم چې مؤلف وي په صفاتونو د الله چې کوم صفاتونه د الله د ذات سره لایق دي او مناسب دي ګور رحمت طالبانو مصدر وکنه سوتودن وستایش سوتودن وستایش فرقشتا که نشتره تعریبان ستودان و ستائش کی فرقشتا کئیو شئره کتابون اولیکی یو زیده ازراولی نیو تعریبان و مزدر بالوم دی بل حاصل بل حاصل بل مزدر بالوم دی مزدر معلوم مزدر مجهول مبنی للفائل مبنی لل مفهول حاصل بل مزدر معلوم حاصل بل مجهول قدر مشترک و احتمالات شو اقلی مناطقہ او سلور احتمالات دی پا کی پای نزد شاہ احلی عربیان طالبان پاپا مشرط ویلی دی خواسی می رکھا اشارہ او پروسی نوی ماسی لانجج روی گی دی فانسر تعلق نشتا لیکن او بیا غم آده اجتماعی دی جانبینو یا احتراقی دی جانبینو نا او برا بانی پوششن آگر تاشویر کدر مولی شبت میں حوالک یا صیفت خودبندہ امی کرنا نمان قید لګور چې د الله شان سره مناسب کوم صفاتونه ټیک سو مسلیان دا په ترکیب کې حال واقف د چا نه د ابتدئونه د چا نه ابتدئونه شورو کوم په صفاتوره د الله علماء د علم المناظری یو کېد ذکر کوي تاسو په شې مناظری کوي یو خو سادیه ده ده علم مناظری کتاب دیکھنه یو سادیه ده رشیدیه یو رشیدیه ده ده بل فتاوه رشیدیه ده نه بل سادیه ده تفتزانی ده سوشه ده اگر دیر خو کتاب دید فان صرف کی دا. رشیدیه پاپای و پیره مناظره و ناوکی فتاو رشیدیه ایری کلوه اوی ده علم مناظری پا اصول بانی بکو نو رشیدیه نو رشیدیه خون نو اگن فتاوه و رشیدیه ده علم مناظری کتاب اغاوی مناسب خداو چه دیو شورو کرد ویدسنه داله دزاد داله دنون نی شورو کرد نو علم مناظره و علم لیو وجه دکر که چون که بنده خلو کسی غناونه کړي صفاي نه نه په هغه سره صفاي راځه نو ورسره کلفز الله بسم الله او دې وروته نو لفاظ الله دی سره ورسره کړي اعتراض پدې نه وان کوي چې دلته بسم الله کې ته شروع پنوم اخو د الله په نوم باندې شروع کړي د الله په ذات کم لګي شروع وشو اخو په ایسه معنی شونه د الله په ذات باندې پکارنه چې الله دې مخ کې کړي ناوي وي یو اعلی یو ذل اعلی محسوس الشيء ذي العلاء عالي سيء نفارة توتى و تمهيد و صفحي نفارة مصالح ذات نفارة درود يوئينا شوروكم پسفتون دا الله رب العزت فحالي کون زماكي فحالي کون زماكي جزا درود ويون كيم محمد فمحمد صلى الله عليه وسلم خیر نبي پور سلام. بیتر نبی چی لگلی شوینا بیتر اور سیلا که دا حرف روی دو جنا مخی مسلی ندل تاخیر کسو قیاسا قوافی دیکن دا برابر ای ندائی کو محمد احمد چی دیر صفتو نی یینی نبی این یحمده د صفته اوغړې شي تاميم ته اشاره ده برخلک یې مو کیو ښکړه ده نبی چې تمام مخلوقي صفات کوي تاميم ته اشاره ده او به تر له تمام انبيو چی وګورئ اشاره ده قران ته کم دې کې را للی سورې بن اسرائيل کوم دي او درې مې شفا تل کر رسول فضلنا بعضا على بعض واګه روایت چې نبی صلی الله علیه و سلم وی ما ما غره ما ما غره کوي په یونسو ماتا یادا قبل ذفل سره خبر ده نه چې دا عاجزی او د انکسارې د وجه نیوی چې دا د مشران دي اگر ک علم او مرتبه کې کشر او چتی خلاصوي دا دایې جوړه شي بس ته ریبان وظیم من اقسام حدیث اده وكل واحد أتى وحده ده حد لكل ده حد ان شاء الله حديث استغفر الله